Og ósemt fjöll meðal fyrna og fyrnarnir uxu og kæfdu það og það var bara ekki ávöxt. En semt fjöll í góðajörð kom upp óx og bar ávöxt. Það gaf 30 faldan, 60 faldan og 100 faldan ávöxt. Og hann sagði: "Hver sem eiru hefur að heyra, hann heiri."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 Þá lagði vindinn og gerði stilli logn. Og hann sagði við þá: Kví eru þér hræddir? Hafi þér enn enga trú? En þeir urðu miklum ótta losnir og sögðu hver við annan: Hver er þessi? Jafnvel vindur og vatn hlíða honum.